Bueno, ba, iragarkien ondoren, hemen gara berriz ere, eta ba, esan bezala, Mikel egiburekin gaude. Hyalife, zezta punta, enpresako antolatza jarekin. Eguerdion, Mikel. Eguerdion. Bueno, bazirudien kogidak azken urtetan udaran, Onda jokatu den zezta puntako Onda Ribia Master Chapelketa, babertan bera utziko zuela, baina irailaren amazaitik aurrera, Ostiralerro, zesta punta onenaren neurketak ikusi a dira, eh Hondarribian, Hondarribeko gostaldi pilotalekoan eta bihar bertan finalerdiak eh, jokatuko dira, ezta? Ba bai, ja finalerrietara gitzi gea, eh hainbeste zailtasun eta egoeragatik pasaditugun ezbehar guztiak ba, eman diogu eh buelta, ez eta azkenean balortu dugu aurten eh, ere gran eslamanekin hemen egotea eh hiru lehenengo jarduerak eh pasa gira eta jabiar bihar ba ditugu ez, eta bueno eh irrikitan a ber, e, jendea frontoira dator eta partidu beharrak ikusten ditugun Mi, Mikela aipatzeko aurrengoa Gernika bertan bera utzi duela bere bere zuek mantendu izan duzue, eh? eta talde horretatik e, ja da zuretzat e, zuaintzat lana lana skriveresia izan dela talde horratatik ez da bat, bate shamurra izan baño Bueno, orralde batetik Euskal Telebistaren babesa ere, kontutan hartu biara, e, ondarribeko udalarena ere bai. Eta azken finean ere, e, pilotariak. Pilotariak bere, bere bihotz guztia, farri dute, eta, eta gogo guztia e, ondarribean jokatzeko. Bai, ala, ala, ez. Azken ean bat, hamal ez, oza, sea, Eslazio Kristolona aukagu gubernikako jendearekin, eta bueno eh pena bat izanda, es eduki zuten suerte oso txarra ze jaietan brote bat egonzan eta bueno, dana konplikatu zen. Eta bueno, ba da egongo gernikakoa, ematen du oraingosez da ez dago previsto, gogotea. Eta bueno, Hondarri, ba azkenean lortu legu ateratea, esan e, dutun bezala Hondarrikoko udaletsearen laguntza ikaragarri izan da. eh asko izan ditugu eta protokolo oso konpletoa lortu dugu, prebitekeko enpresarekin ere gongela nian, riesgos enpresa batekin, eta bueno, azken oso oso e, e, egoera zaila itzan arren, aurrera pera dugu, eta bai, pelotariak ere azken finean, e, beraien e, aportazio garantzitzu egin dute ez, beraien soldatak ere jetxi dira, normala da, egoera gatik, takia gatik, e, gatik. eta beraiek ere esforzo handi bat egin dute, baina bueno, E, ikusi dute egoera horrela dela ez bai mundu guztian futbolean edo zein kirolan eta denon artean bai izan da balan bat egin dugula batera eta bueno, euskal telebista ere hor dago e, partiduak ematen eta ba ba oso posit, ez? Zer moduzko erantzuna izan duzu ondarribian, orain takila kaipatu dituzuela, uste eta aurreko gunean har bat bidali zen dutela, basarrera gutxi gelditzen zirela e, final erdietarako, zer moduzko erantzuna jasodezue? Bueno, ba, oso ondo, ez. Eh? Azken zinean, normalean, ba, udaran egiten denean txapleketa, zazkidean eta piko entrada saltzeko e, gai izan askotan ez hori da joztaldiko afora. Baina, momentu honetan, e, udaletxearekin jarri ditugun balditzen eta ba, bakarik berren eta larogei sarri e, Beste egunean, e, bi alegen unota bat egun da larogei ziala, eta orain ja ditugu larogei inguruan gelitzen dira, larogei. E, eta hemendik e, gortik bihar arte, bat pentsatzen dugu aber, e, danak saltzen dira, baina egoera bueno, e, ikusita e, berreun lagun zartzea frontoinan, e, eh naiko lan e, txukuna da baina bueno ere sarrera 5 €tan e, izan da aurten eh prezio ordien beste urtetan konparatuz ba espero begu jende animatzea e, gainera zan da iret sarrera e, rekautatzen den diru guztia hondarri pilota eskolarako izango dela eh e, beraiek urtean behar baduten material guztia eta gauzak erosteko eta bueno oso harro gaude hori ere e, laguntzena bertako eskolari. hori claro, beste beste adarroa da, eh? hortikan ere jotzen duzue, erreportai batean entzun nuen, koldo nagusiak egin dakoa, e, bueno, zuen jarrera eta zuen zuen lanat, nondik, nondik egiten e, e, duzuen zuen dirubilketa, nola betetzen duzuen zuen lana eta zuen jatorria ere. Alde horretik, zurekin itzen genuen atzo bertan eta aipatu genuen, zu oraindik kirolaria zea, enpresaria eta eta harraman guztiak e, e, lotzen dituzu, e, nola, nola egiten da hori? Horeindik e, kirolaria izatea empresaria bertan ezatea, egutik e, berri bat antolatzea daia, e, COVID-ela medio neurrel guztiak e, hartzea, e, er, pixkate, eromena, ez? Bueno, azkenian e, eromena ja esperientzia asko daukaguta, ja, ez gara erotzen, baina bai daude momentu askotan ba, E, gauza asko lotu diela baina bueno, azkenean trasparentzia da gauza garrantzituena eta jendeari esatea beti egia eta urte gira e, jende asko sartzen da pelotan munduan e, ondo gelintzeko jendearekin eta azkenian hori egiten dizuna da arazo eta arazo gehi gehiago e, biakatzea ez? E, hemen e, gauza argi daude, jende guztiari esaten zaio dagoena e, beti kriterio objetiboena saiatzen gera txapelketak e, antolatzeko garaian eta bueno, ba gara, seguro Criston Filla e, fallo pillaba egiten ditugula ere, eh? baina bueno, e, gure funtzionatzeko era da horrela, es eh beti esaten el gauza bat, daukate adicción oso fuertea errealitatera, es eh jendea beti dago ametsetan, egin e, eingo diegu hau e compararse punta bat, tenisa de edo beteki bazukin eta ez ez sinaukatena da errealitateari adikzio oso fuerte Arduan, Badaki zeintzen dira zenbakiak goire hor, ditugun patrozinadora, saltzen ditugun e, sarrerak, pelotariak zer generatzen dugun, eta hortik, ba, hor dago egia eta ikusten da zer egin egindaitek eta zerez. Eta arduan horrela e, lan egiten, nahiz eta batzuei ezaio guztaten e, horrela izatea, beti e, gauza ondo egiten dira, e, egiten duena da alden guztia, eh? ez dugu kerik saltzen. Bueno, onda ribiko másterzera bueltatuz, finalerdiak jokatzen dira hostira honetan engoi maiako neurketak ikusialko dira, ezta? da? Bai, bai, daukagu menu bat, bueno, kristona ez, e, lehenengo partida Imano López eta Diego mehazko etxea, ba, munduan e, azken urtetan egon diren bi pelotari onenetakoak, Imano López e, konsideratuta azken urtetako arredari onena, e, numero uno bat, number one, eta Diego Beazkotxea, Miami-ko Dania Jaiarai fronteiko, aurrelari eh, onena izan da uste askotan, eta munduko txapelduna, urrezko guantaren txapelduna, oso dikote sendoa, eta beste atletik, olaran etxeto, ez? E, beste pelotari perfil bat, gazteagoak, atletikoagoak, fizikoki oso, oso ondo daude, izan dia jarri txene munduko kopako txapeldunak, eta favorituak dia Beazkotxea Lopez, baño kontuz eh ola han etzetorekin agian hobeto daude momentu honetan jolasten eta enratsatua. Ba. Eta gero eh bigarren semifinalan ba Goikoetxea eta Aztorza jolasun dute oso bikote ba ondia, eh, Goikoetxea, Iñaki oso Goikoetxea, azken uzetako figurarik handinetakoa pelotan eta Irikiri Aztorza ere Imanol Lópezekin atzelaririk eh hondinetako ez. Uno que están le han dituxe del Río, del río da berla bat, bezala, goregunien gustoko eh, atzeladirik eh, guztokonetakoa eskubia dauka. Eta oso pabonitua dira goikotxea tegatztorza, eh, baina, bueno, eh, besti nikotea hola del rio zan amaterat erako dira presio gabe eta partido guztiak eh, jolastu barriak azkenia. Hau dena, hartzaldeko sortziretan hasiko da, ondarbia, jostaldi pilotalekuan. Jostaldi e, zuen zat izan da, leku kakio bat eta leku berezi bat, eh? Denok aipatzen dugu Miami-Mexiko-Gernika-Markina, baina miarritzera, bai, doni baneluditzu, nahi zuzen ere. Baina hor, Jostaldin zuen kaila bezala, eh? zuen etxe berezia bezala, eh? finkatu duzue egoitza bezala, ez? Eh? Bai, eh, azken egan, eh, di mila eta zaztian, azgin aventura honekin, eh, hostaldi remodelatu zen, eh, oso leku estrategikoa irudituzitzaigun zei parraldean ikusten genuen zelako gauzak zuen e, antolatzen bai edo ni banelo itzumen eta biarritzen eta justo onduan gau de da muga egoan date parralde hartzean eta turistazkorekin korekin, gastronomia oferta gastronomiko oso potenterekin eta e, ikusi erun argi, ez e, hori da zibaztua lanean, baina bueno proiektua ez doikoan e, pilota eskola bat gabe ez, eta Proiektu bat ondo iteko hasi berdea piramide azpitik egitenez, ume asko hastea jolasten zektara eta hor eskola batekin eta torneoa eta udalaren laguntarekin, ba askenean sinergia handi bat lortu da eta Hondarribia ba gaur egunean zesta puntako mapan dago or top egoian, eh, chapelketan bienai doan dinetako batekin. Eta nola ikusten duzu ba Hondarribiko zesta punta, bueno, edo eskolaren e, arrobi hori? Ba oso ondo, oso ondo, falta zaigu pelotari profesional bat, ja saltoa ematea, ondarregikoa ja herrian, e, zen eguztia erotzeko, ez? Habera, <risa> rauna metela pasatzen dan. Baina daukaguer julen bazterra, eh, ondarregiko gaztea, mazazpi urtekoa emezortzi. Eh, oso ondo, ja jolazten, eh, urte pare batetan, agiran Gran Slam, Gran Slam txapleketan ikusteko eh, prestatu barko gara, zeia finaleko... E, finalean e, amaseian, urriak amaseian, finala baino lehen e, partido batean goda profesionalena eta ja jolaztuko dut julen profesionalekin naztuta. Tandarri gazte bat horregota guretzako postazunez betetzen gaitu eta hori da faltadeena ez. Herriko gazte bat ja pelotari topean egotea eta orduan proiektu da oso polita izango da. Bueno, vaizen ba, horrekin gelditzen gera, Julian Bazterraren izenarekin eta eagia den e, ba, bueno, e, urte batzuk berru, ba ba horrelako masteren batean ikusten dugula eta eta, eta, eta albisteak e, emateko gaitasuna izate guk. Bueno, ba, Mikel, eskerrik asko gurean izatagatik, e, mila esker gu jasotzagatik eta eta bueno, ba, oso adi egongo bihar bertan jokatuko diren finale erdietan. Vale, es que no hay casco, su de ahí.